A doua epistolă către a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei, fratele, bisericii lui Dumnezeu, celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Asia. Ahaia! Har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos! Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos! Părintele Îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Că precum prisosesc pătimirile Lui Hristos, întru noi așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră, deci fie că suntem strâmbtorați este pentru a voastră mângâiere și mântuire. Fie că suntem mângâiați, este pentru a voastră mângâiere, care vă dă putere să îndurați cu răbdare aceleași suferințe pe care le suferim și noi. Și nădejdea noastră este tare pentru voi, știind că precum sunteți părtași suferințelor așa și mângâierii, căci nu voi în fraților ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și în noi înșine ne-am socotit ca o să la moarte, ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu, cel ce inviază pe cei morți, care ne izbăvi pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbovește și în care ne dăjduim, că încă ne va mai zbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi. Așa că darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi. Că și lauda noastră aceasta este mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume și mai ales la voi în sfințenie și în curăție Dumnezească, nu în înțelepciunea trupească, ci în Harul lui Dumnezeu. Căci nu vă scriem vouă altele decât cele ce citiți și înțelegeți, și am nădejde că până la sfârșit veți înțelege, după cum ne-ați și înțeles în parte că noi suntem lauda voastră, precum și voi lauda noastră în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Cu această încredințare voiam să vin întâi la voi, ca să aveți bucuria a doua oară, și să trec pe la voi în Macedonia, și din Macedonia iarăși să vin la voi, și să fiu petrecut de voi în Iudea. Deci, aceasta voin m-am purtat oare cu ușurință, sau cele ce hotăresc, le hotăresc, lupește ca la mine? da da să fie și nu nu cărednicios este Dumnezeu că n-a fost cuvântul nostru către voi da și nu fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos cel propovăduit vouă, prin noi prin mine prin Silvan și prin Timotei nu a fost da și nu ci da a fost în el căci toate făgăduințele lui Dumnezeu în el sunt da și prin el amin spre slava lui Dumnezeu prin noi iar Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi în Hristos și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, care ne-a și cetruit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Și eu chem pe Dumnezeu mărturii asupra sufletului meu, că din cruțare pentru voi n-am venit încă la Corint, nu că doar avem stăpânire peste credința voastră, dar suntem împreună lucrătorii ai bucuriei voastre, Căci stați tare în credință!